Elvio para Catuzun. Programa Paracatuzu no ar na sua rádio Fiscal no 25,3 e mais uma edição ao vivo. Eu sou Ricardo Rodrigues e eu ainda sou Elvio Tamoyo. Bom, a gente começa dizendo que eis que o estado sofrerá uma onda de denúncias jamais vista na história da República. Grandes forças-tarefa serão criadas para desenrolar todos os casos. Será um ano em que a corrupção terá sua criminalização em todos os níveis, principalmente nas relações pessoais. Essa é uma das previsões para 2009 no site do novomundo.org. Hoje a gente vai falar de um monte de previsões para 2009, mas a gente já tem gente na linha. Eu acredito que estão reclamando, inclusive, que era Araquara, mas não tem jeito, porque era uma pessoa que era universal, né? Boa tarde, minha senhora. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo muito bem com vocês. Tudo muito bem também. Boa e o que, que você achou dessa previsão para 2009? Ah, eu acho que é só a continuidade do que já é. <risos> Eita, nós. Mas quem está falando dessa ponta da linha é a Gil Samara Moura. Ela é dançarina, responsável pelo grupo Gestos. É isso, Gil? Isso. Tá? E que faz um trabalho maravilhoso lá em Araraquara, né, que agora é conhecido mundialmente, né, Gil? Já já <risos> viajou para foi para América Latina, para todos os cantos, enfim, um trabalho muito bonito, que é a Escola de Dança Municipal aí, né? É, a Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira. E o que que é essa Escola Municipal de Dança? É, essa escola ela foi criada em 2003 mas ela foi pensada desde 98, quando, aliás, desde no, 1995, quando eu estive pela primeira vez em Cuba, e que eu conheci lá o ensino de dança, que é um ensino de dança de altíssimo nível, e, e desde lá então sonhava com algo parecido aqui em Araraquara e público, né? Na verdade, sempre pensando na coisa pública, porque é o que a gente tem direito e que tem que exigir. Aí em 98 eu conheci uma pessoa que é de uma cidade do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, a Sigrid, que implantou uma escola bem parecida. E aí em 2001, com a, o convite do prefeito Edinho para assumir aqui a fundação, eu vislumbrei essa possibilidade e em 2003 nós concretizamos. E desde lá essa escola tem feito uma, uma trajetória assim, maravilhosa. Hoje com 500 crianças matriculadas. Então é uma escola que, apesar de se chamar Escola Municipal de Dança, para que todos entendam a dança conectada com o mundo, porque todas as crianças têm aula de música, teatro, dança, é, artes marciais, filosofia, cidadania e mais um montão de coisa, capoeira. Então é uma escola que realmente tem um ensino... É, democratizado, um ensino que entende a arte e a cultura e a educação juntos e formamos a primeira turma agora em 2008, porque a escola prevê uma formação de 6 anos e essas crianças que saíram com 14, 15, aí são cidadãos super preparados para serem gestores, serem artistas, políticos, pensadores é uma uma grande alegria essa escola eu acredito para toda a nossa região. Você falou que eu não sei também é, se é politicamente correto te perguntar isso, mas se tem uma coisa que eu não tenho preocupação é de ser exatamente politicamente correto, mas quando você está fazendo isso, você falou da, da foi implantado na gestão do ex-prefeito, do ex prefeitadinho, é isso, isso né? E nessa continua nessa mudança de gestão você também continuará à frente da escola, você continuará eu ainda na. Eu não tenho uma, uma conversação sobre isso, eu já estou exonerada, claro, porque isso é o percurso normal, né, de todos. É, cargos de confiança é, a escola agora pelo menos nesse início de ano está sem uma gerência, porque o meu cargo era de gerente e eu espero só, tenho assim a grande esperança que, é, que a escola continue com a mesma filosofia, porque a continuidade do projeto está garantida porque ela está na na educação ela tem uma interface com a cultura tem funcionários públicos trabalhando essa continuidade a gente tem a certeza dela existir o problema é a permanência da filosofia, que foi uma filosofia implantada, pensada em conjunto com a universidade e isso eu espero que não seja mudado, porque realmente é o que faz um projeto ser bem sucedido, é aquilo que é o conteúdo dele, não a fachada legal, Justa, é, boa tarde né? Tô, é o Ricardo falando aqui é, eu queria até voltar um pouco atrás, né? voltando ali no, no começo, assim, que eu, eu imagino da, das ideias da formação e o perfil como você falou, que, que tem a escola que é de, de como foi para implantar mesmo ela, talvez detalhar um pouquinho isso, até de é, como, que, como que ela se sustenta se ela, se ela é toda sustentada pelo, pela prefeitura de Araraquara se existe algum outro tipo de, de apoio que faz a escola acontecer E, e também dessa dessas da, da, da formação é, bem humanística, além da, da formação específica nas artes, né? Vocês trabalham com formação também no meio ambiente e outras áreas, né? Inclusive foi um dos grandes destaques da repercussão que teve agora, né? No, recentemente em alguns jornais e tal, sobre essa, a formação, a turma que se formou agora, né? Que a ideia é de se formar de uma forma mais ampla, né? É, exatamente. é, na verdade, assim, desde o início eu pensei, principalmente quando eu conheci essa, essa escola em Cuba, que eu vi que era possível e que deveria ser implantada uma escola totalmente é, bancada pelo poder público, né? nesse sentido de uma formação ampla, mas também uma formação muito aprofundada em cada, em cada área. Uhum. Então, nós propusemos isso à prefeitura que abraçou 100%, a escola é mantida 100% pela prefeitura de Araraquara, ela tem um custo que é muito, muito baixo diante da, da, da repercussão que se dá... É, da, da, do impacto social que ela tem, uhum. né? E ela hoje ela oferece, então, as as crianças elas vão à, à escola de dança todos os dias, porque isso é um outro é um outro diferencial da escola que a gente não acredita nessa transformação é, esporádica ah, eu tenho contato com uma determinada área uma vez por semana, isso não vai transformar ninguém então a escola, ela teve esse, essa preocupação em que as crianças fossem à escola todos os dias no período contrário da escola formal, as crianças têm todas essas, é, é, essas linguagens que nós chamamos linguagem e não disciplinas porque a gente não quer disciplinar ninguém e E aí a escola, então, ela tem, ela oferece as aulas, o uniforme, o passe escolar e o lanche, tô, tô, tudo pelo poder público, tudo pela prefeitura. Algumas parcerias acontecem, como é, é, o, o suco de laranja que é dado por uma empresa, é, a meia a calça que é pela outra empresa. Então existem algumas parcerias muito pequenas, porque a intenção era que realmente o poder público assumisse, tivesse essa e encarasse esse setor da cultura como uma prioridade. Então ela foi é, difícil de ser implantada, porque houve uma resistência do das instituições. Uh, privadas das academias de dança de Araraquara, uma, uma resistência absurda, foram dois meses de discussão na Câmara Municipal para ela se tornar lei, então hoje essa escola é um projeto de lei, é uma lei, e, então essa, essa implantação, ela foi muito importante para o que foi o resultado dessa, dessa escola, o que é o resultado dessa escola. Tá, Gil, é, eu fui, até fiz a pergunta, a questão da continuidade, porque a gente tem uma experiência, você inclusive, de que infelizmente nessa área, na, na área pública, nem tudo tem um, quando um projeto está firme, ele dá essa continuidade, mas acontece o seguinte, hoje você vai ficar com a gente até às sete da noite, no programa, né? Uhum. A gente começa com boa tarde, às seis horas da tarde, às sete da noite, e no meio das nossas conversas vai aparecer aqui, porque é sapo de fora que chia, sabe? Uhum. E agora a gente vai começar a conversar, inclusive você pode perguntar, pode interromper, pode enfim tá? participar, porque tem, já tem alguém na linha, não sei exatamente quem entrou na linha e a gente bateu uma rede, né? Entrou alguém na linha. Quem que tá falando aí, né? Quem tá na linha? Fala grande, Elvio. Quem é você, cara pálida? Eu sou um <risos> grande amigo seu, aliás, com muita saudade de você, não podendo revê-lo ainda, né? Mas uhum. já ouvindo você. Mas, tudo bem contigo? Tudo bem, Lindão. Bom, esse sapo de fora que eu disse, porque aí nós estamos com o Glauco Keller, do outro lado da linha, né? Que eles têm um programa na outra rádio, aqui nos nossos adversários, né? Como que chama? O programa chama-se Mata Burro. É isso, Glauco? É, na verdade, é óbvio. É, a gente mudou de nome agora, né? O programa se chama Alternativa A. Está completando 10 anos no próximo abril, dia 27 de abril, a gente completa 10 anos de programa. E por algumas questões legais a gente acabou mudando o nome, mas a proposta do programa continua a mesma. Irreverência, humor, mas sempre com informação, conhecimento, principalmente para o público jovem, né? Legal, lindão. Ó, nós estamos com a Gil Samara Moura, lá da Araraquara, e a gente tá discutindo aqui informação de dança, né? Que ela coordena um projeto maravilhoso lá, que é eu falo maravilhoso porque eu acho que eu tive quase em todos a, a, pelo menos as avaliações, é, né Gil? É, todas as aulas inauguradas. Exatamente. É. Aí, assim, tem um trabalho bonito. E ela tem, fala, tá falando o seguinte, uma das pautas que ela tá levantando, eu, eu tô levantando na verdade, não ela, essa questão de que a, a, a, a falta de continuidade claro, que você é um cara muito envolvido na formação do ensino médio, você trabalha com várias escolas aqui pelo interior de São Paulo, né? E como é que funciona isso em relação à formação dessa molecada, da moçada que tá no colegial? Olha, Elvio, é, eu, achei, eu achei interessante o papo que vocês, eu tava ouvindo o papo que vocês estavam tendo, quando vocês falaram em formação humanística, né? É, eu acho que a escola hoje, ela precisa se rever, né? O público que a gente tem, seja na escola pública ou na escola Particular, não é o público que a gente tinha há 15 anos, mas algumas estruturas, inclusive físicas, da escola ainda são. A avaliação ainda é a mesma. Agora, é, eu vejo com bons olhos é, algumas mudanças. A gente vê, por exemplo, agora a implantação obrigatória de sociologia dentro da sala de aula, para o primeiro colegial é, filosofia pro para o segundo colegial sociologia. Uh, a gente já vê algumas escolas trabalhando com teatro, retomando dança, música. Obviamente, uh, esse processo me parece um pouco lento ainda, mas eu vejo com bons olhos, porque num determinado momento, esse tipo de, de abordagem, a arte, o cinema, pelo cinema... Né? Ele foi simplesmente deixado de lado e a escola passou-se simplesmente um transmissor de alguns é, conhecimentos pré-concebidos e, de repente, o, o professor e a, as coordenações, as mantenedoras e mesmo na escola pública também, todos perceberam que o aluno não é aquilo que o aluno queria, não é aquilo que o aluno precisa, e o nosso público era diferente. E eu vejo com bons olhos aí, a gente fala em metas para 2009, né? Eu acho que, de repente, a gente pensar numa formação menos técnica e mais humanística, talvez seja uma meta legal para a educação, Elvio. Legal. Bom... É... Eu queria até avisar você, Glauco, Gilson, que a gente ia estar também na, na linha, né, com a deputada federal, né, a Manuela Dávila, lá de Porto Alegre, só que ela estava no trânsito, ela estava viajando de Porto Alegre para algum canto e a, o celular ficava caindo, então a gente combinou de fazer uma outra, um outro programa para estar discutindo, inclusive, essa pauta. E aí, Gil, como é que funciona isso, por exemplo, em relação à escola de dança? Qual é o, a ligação da escola de dança com o ensino formal, por exemplo, dessa moçada que está dentro da escola? Bom, então, como eu disse, a escola ela foi criada na, na, na cultura, na Secretaria de Cultura, é, ligada à Fundarte, que é a Fundação de Arte e Cultura de Araraquara. Depois ela migrou para a Secretaria de Educação, até por conta do orçamento e pela, pelas garantias que a Secretaria de Educação oferece, em termos... É estruturais e, e, e operacionais também da, da, da escola. Então, nessa, nessa, nesse trânsito e mantendo a sua ligação com a cultura, é, foi muito importante a, a, a consolidação da escola e, e o apoio das, da escola formal, da escola escola, pública porque todos os alunos da escola municipal são de escola pública. E, então, foi muito importante esse apoio. Por quê? Porque a criança vai todos os dias à escola. Então, se não houvesse essa compreensão que aquele momento é um momento também de formação, é um momento em que a criança está em contato com outras coisas que não são a aula de matemática, de português, ou, ou, e, mas que também são importantes e que são, não são só complementares, são fundamentais, né, a, a, ao meu ver, são fundamentais, a arte, a filosofia, para a formação do cidadão. Então, é, foi muito importante essa parceria, no início foi difícil, porque tem aquela resistência, não, tem que ficar na escola, ou tem a educação física, então, foi uma parceria que deu certo, então, acho que pensando é, é, em, em levar essa informação, em Mostrar que a escola, a que veio a escola, é, é fundamental para que ela se consolide em parceria com todas essas estruturas. Legal. Glauco, você assina jornal, meu companheiro? Ou compra jornal Legal. todos os dias? Assino sim, Alves. É, e que jornal que você assina? Vamos fazer propaganda. Aqui não pode fazer merchandising, vamos fazer propaganda. <risos> qual, qual o jornal que você assina? Eu assino a Folha. É a Folha. Então você não viu uma matéria maravilhosa que saiu ontem, é isso, Ricardo? Ontem. Ontem. A escola que ousou desafiar os interesses das academias, né? Escrita pela grande, grandíssima Helena é. Katz, né? Uma pessoa que é uma referência na dança, né Gil, é isso? É, ela é, além de crítica de dança, é professora da PUC São Paulo e ela é referência mundial. Porque Exatamente. Ela é... Convidada em todos os lugares do mundo. Mesmo. Esse meu sorriso é que toda vez que eu encontro ela a gente consegue discutir bastante, né? Sim. Mas ela diz aqui no artigo o seguinte: o diferencial parece da escola, né? Obviamente parece estar no fato de que na escola municipal. É, de dança, Iraci Nogueira a proposta é não separar a dança da vida, pais, alunos e funcionário, funcionários assumem que cada um deles é responsável pela construção de um novo mundo né? nesse sentido e aí, eu, é, tanto a pergunta para você quanto para o Glauco né? essa necessidade do processo do, de uma instituição de ensino do link com os pais e principalmente com os funcionários né? eles de fato acontecem? Olha, eu vi em poucos projetos isso acontecer, inclusive assim, com toda a revolução que teve na, nas duas gestões do, do ex-prefeito Edinho Silva, aqui em Araraquara, com a implantação de orçamento participativo, eu vi muito pouco isso acontecer, porque é, é, é uma herança assim meio difícil ainda do brasileiro, da, do, da coletividade, de entender os interesses como coletivos, é, então Isso foi uma coisa difícil, mas na escola isso aconteceu desde o primeiro momento. Uma coisa incrível, não sei se é por conta de, da, do foco ser a criança, da formação já ser dada desde o primeiro dia, com muita transparência e, e, e profundidade. Então, os pais entenderam a importância dessa escola, que quebrou muitos preconceitos. Quer dizer, quando um pai... É, É, poderia chegar e falar assim, não, eu prefiro meu filho na escola de dança do que no futebol. Isso é uma coisa que a gente ouviu muito, né, porque eles entenderam a importância da escola, o que, que a escola oferecia. E a gente trabalhou essa, essa questão do, da multidão, que eu chamo mais da, da comunidade, da multidão aí no sentido do, do, do sociólogo negre, que eu acho fantástico esse, essa coisa da multidão, Desde o primeiro dia. Então, a, todas as, as conquistas da Escola Municipal de Dança foram coletivas. Então, a, a aquisição do prédio, o aumento do orçamento, a, o mobiliário da escola, é, tudo isso foi uma conquista coletiva. Então, é muito, muito interessante o processo lá dentro. É possível, é super trabalhoso, é uma coisa que é diária, é hora a hora, assim, tem que, você tem que pensar, tem que trazer as pessoas, porque existe uma preguiça assim brasileira, macunaímica aí. Então isso é, é uma coisa que, que aconteceu na escola, assim. Eu tenho total tranquilidade de dizer. E aí, Glauco? Eu, viu, eu concordo. Eu vejo é, da, da seguinte forma também, né? Muitas vezes. A gente, a gente tem uma, uma visão de família que ainda é uma visão ortodoxa, um pouco conservadora. O, a estrutura familiar hoje, ela mudou demais, né? Infelizmente, é, a, a escola está tendo que buscar e, é, digamos, é, muitas vezes... Suprir algumas necessidades que seriam em teoria da família. E quando eu falo em família, a gente não pensa simplesmente naquela família tradicional. Hoje, a, a, certamente, o número de casais separados é muito maior. A gente pode pensar num casal gay que adotou um filho e o educa maravilhosamente. Mas o que acontece é que, talvez por questões é, até mesmo é, mercadológicas, Uh, hoje a qualidade de tempo que a gente percebe que uh, o pai e a mãe tem com, com os filhos é muito ruim, não é quantidade, é interessante a gente falar isso, porque muitas vezes o pai liga a televisão e ele acha que a, o simples fato de estar ao lado do filho enquanto ele está assistindo televisão e o filho está brincando no chão com o carrinho, com o caminhãozinho dele, isso é estar com o filho, não é, e a escola tem sentido isso também. Então, quando você é, me pergunta se, de fato, eu percebo que há envolvimento da família com a escola, é difícil acontecer, é muito mais trabalhoso, isso e tem que partir da escola, dificilmente vai partir do pai, porque, infelizmente, hoje, pelo que eu percebo, seja na escola pública, seja na particular, o que a gente percebe é que o pai vê a escola como um momento de que ele se... É, é, quase que se livra do filho, o filho passa a ser responsabilidade de uma outra instituição para que ele tenha tempo para fazer outra coisa. E isso é extremamente problemático porque a, a formação familiar, a leitura junto com o filho, eu tenho um, um, um filho de três anos é, e uma filha de um, né? É, e esse tempo que você passa lendo, é, discutindo, ele certamente ele é muito mais formador do que a escola. A escola vai ser num determinado momento de uma outra forma. Agora, a partir do momento em que a gente consegue, é, de certa forma, unir em torno de um mesmo ideal a família e a escola, certamente a gente é, vai estar dando um, é, é, um passo em, em direção a essa escola que a gente busca. Essa escola renovada, essa escola que, que enfoca é, conteúdo humanísticos, de cidadania, que engloba dança, que engloba o cinema, que engloba arte, e que não fica com esse conhecimento técnico que a gente vê hoje em dia, né? Legal. Bom, você o, você conhece o Daniel D2, Glauco? Sim. Conhece ele, né? Então, ele é o cara que é responsável por todas as... as, as a gente se comunica com o mundo aqui através dele, e ele consegue botar um aparelhinho dentro do telefone e, e descobrir aonde, de onde a pessoa está falando, e parece que você está dentro do banheiro, é isso? É, na verdade, Elvio, eu estou lá, na minha piscina aquecida. Ela <risos> minha secretária particular, traz agora <risos> um drink. Mas eu vou sair dela. Eu acho que foi a água que confundiu tá legal. É, não, eu acho que foi, foram os azulejos, ele achou meio de mau gosto esses azulejos em Golapé. <risos> Ô, Lindão, é o seguinte, ó, o, o Ricardo vai dar três previsões aqui, você viu que esse programa tem uma lógica estrutural é, sistematizada, né, e weberiana, né, toda bonitinha. Então, o Ricardo vai dar três previsões aqui, né, do que vai acontecer em 2009, porque o Ricardo também além de ser diretor da rádio, ele caminha um pouco para esse lado de gururuísmo, entendeu? Ele consegue fazer previsões, essas coisas todas. Então, ele vai Dar três previsões e aí você depois fecha falando qual que é o grande plano seu para 2009 Porque daqui a pouco a Gilsa continua, viu, Gil? Aí daqui a pouco a gente vai interromper uma consulta. Tem um médico que cuida do nosso coração aqui, entendeu? Ah. Que ele tá no meio de uma consulta, ele não sabe, gente. Vai ligar no celular dele e no meio da consulta a gente vai conversar com ele também, tá bom? Então nós vamos precisar dessa linha sua aí. Então vai lá, Ricardo. Três, três coisas importantíssimas que vão acontecer em 2009. Três previsões muito boas que eu já senti. É, primeiro, vai morrer um cantor muito famoso no Brasil. A segunda é... Um atentado de repercussão mundial vai acontecer e o mundo vai ficar perplexo. Caraca. E a terceira, o Brasil pode ficar, pro, pode ficar fora da próxima Copa do Mundo de futebol. Caraca. Pode, olha, são previsões bem possíveis para esse ano. Você vê o tipo de guru que a gente traz nesse programa, né, Glauco? É, você percebi aqui. Queridão, qual é o seu grande projeto para 2009? Só faltou ele falar duas, que a Débora Seco vai arrumar um outro namorado e que vai haver um especial do Roberto Carlos no final do ano. Isso se ele não aceitar uma das previsões aí com relação a morrer um cantor famoso. Mas, óbvio, eu, eu, eu vejo o seguinte, eu, eu tenho me dedicado esse, esses últimos 13 anos ao ensino da língua inglesa, né? É, sou, sou formado em língua portuguesa língua inglesa, então a minha meta pessoal para esse ano é levar um pouquinho da minha paixão pessoal que é o cinema para a sala de aula em geral a gente vê nas escolas o cinema ele ser utilizado é, como recurso para que você estude uma outra coisa Eu vou te dar um exemplo, então você tem é, é um, um filme que trata de determinado momento histórico então esse filme é trabalhado para que o momento histórico seja, de certa forma, mais é, visualizado pelo aluno. Eu acho que falta a gente é, ver cinema pelo cinema. Então, o brasileiro ele não tem o hábito do cinema. Ele tá, embora ele esteja é, e, e seja educado pela imagem, a gente pode voltar na, na, na, historicamente aí 50, 60 anos, a gente vai ver que a televisão chegou na década de 50 em, em, no Brasil exatamente no momento em que a gente estava acabando, a terceira geração modernista tinha deixado o leitor maduro. Então a gente leu pouco e foi educado pela imagem, por uma estrutura televisiva comercial. Só que a gente não reflete sobre ela. E o refletir é o quê? Entender cinema pelo cinema. Como é que se faz cinema? Como é que você dirige? O que é cor no cinema? O que é a, a fotografia de um cinema? o que, que é você é, for formar humanisticamente um ator e não simplesmente posição de câmera para onde olhar, o que, que é trilha sonora, a gente tem aí nos últimos dez anos as famosas trilhas sonoras do Tarantino, né? que são maravilhosas, o que, que esse cara faz é diferente. Então meu projeto é tentar levar isso para dentro da sala de aula. Espero que dê certo também. Não é um projeto muito fácil de fazer, não, viu, Elvin? Legal. Pela estrutura Legal. acadêmica que a gente tem. Não, fantástico. É. Belo, você sabe que eu também sou professor de inglês, né? É, lógico. <risos> é. Eu tinha, a gente em uma banda lá em Tamoio, né? Um grupo que tocava nos bailes, né? E eu cantava em inglês. Um dia eu vou te passar, né? Um pouco do que, que eu cantava, tá bom? Mas, Galco, obrigadaço pela sua participação. Obrigado, um grande beijo de todo mundo. Obrigado Tá? A Gilsa mandando um beijo para você também. Tô vendo ela lá mandando um beijo de Araquara para você. É. tá não? E a gente se fala amanhã, inclusive, tá bom? Amanhã cedo a gente se Sim. troca uma figurinha. Combinadíssimo. Um grande, combinadíssimo. Um grande beijo para você, e prazer já falar contigo. Tá, e você Parabéns precisa subir ao programa. vivo, vir aqui um dia, participar ao vivo aqui do programa, hum, ver bem. a gente fica o fica um acordo já. Tá fechado, porque agora tem gente aí querendo que tá filmar, gente, é meio, meio esquisito, né, passar isso, mas enfim, ficar vendo a cara da gente, ouvir já é duro, né, agora imagina vendo a cara da gente ao vivo. Então, brigadaço, um beijo e um felicíssimo 2009 pra você. Obrigado, é, pra todos nós, beijão. Beijão. Muito obrigado, Glauco, valeu aí pela participação. Obrigado, aí. até mais. Tchau, até tchau. mais. Bom Gil, e aí? Meio <risos> bastante confuso, né? Mas não deixa. Aliás, você foi uma das primeiras que participou de um programa que eu tinha em Araraquara também, você lembra disso? Lembro, claro. Você ficou assustada, falou, gente do céu. 2001, 2001 exatamente. Eu sei o Lauro, né? É. Participaram do programa. Bom, mas e aí? Além da escola, né? Além da escola, é... você tem um projeto que é fabuloso, que, enfim, por isso que até que já. Você é uma das figuras no interior de São Paulo que disputa editais, que ganha, enfim, que vai à luta, né? Que tem uma referência na área de dança maravilhosa. O que, que é esse outro projeto do Gesto? Bom, o Gesto já tem 19 anos, né? Completando agora 19 anos. Na verdade, foi o meu grande projeto, assim. É da adolescência, era um grande sonho ter um grupo que pudesse ser um grupo uh, reconhecido, que fizesse um trabalho sério em dança contemporânea. E aí aos poucos ele foi trilhando isso. E já tem alguns anos que o gesto já está numa carreira assim, internacional, o ano passado fizemos três países. É, então, tenho assim uma carreira bastante gostosa de, de de falar até porque o, o Gestos além de de receber esses prêmios que você falou do Ministério, ganhar alguns editais, ele faz uma pesquisa muito profunda, revela algumas pessoas também em Araraquara. Nós temos hoje um dos maiores bailarinos, na na verdade assim, do país, que está no grupo Gestos, que ele era um pedreiro, aliás era um um auxiliar de pedreiro e ele foi revelado dentro do, do do grupo Gestos porque ele gostava muito de dança então também assim é um é um lugar que fomenta muitos talentos e o Gestos tem essa já está com um projeto há dois anos que é um projeto bastante político de denúncia que é um projeto sobre os cortadores de cana e que rodou só o ano passado, ele fez 50 apresentações, levamos para esses países da América do Sul, e, e foi um trabalho bastante polêmico, porque ele, ele traz uma denúncia bastante... É concreta da, da situação dos cortadores de cana. E que infelizmente eu não vi até hoje, né? Fizemos, e depois... fizemos vários <risos> cortadores lá em Guariba é. É, e aqui em Araraquara também. Então, Quem já viu já falou várias vezes, eu preciso ver de fato. É um projeto bastante ousado assim e que conquistou porque a gente tinha um pouco até de receio porque ele é ele denuncia muito mesmo Não. é um, um, um projeto bastante político mas um, ele foi muito bem aceito recebeu prêmios e, e, e com ele a gente já está rodando o Brasil e aqui a América do Sul Legal. Gil, quando a gente sente uma dor no coração Com aquela dor intensa, né? Que a gente começa a sentir falta de ar, que a gente não consegue. O que, que a gente procura? A gente procura um cardiologista, né? Uhum. Então, e agora a gente acabou de, de, de contactar, né? Nós acabamos de interromper uma consulta. Boa tarde, ou boa noite, doutor Fernando. Boa tarde, Alex. fala a voz dele já diz tudo né Mas você está felicíssimo acho... de estar no programa né eu acho que para essa dor do peito é melhor ser com pra uma praia né? Pra pra praia <risos> horizonte que vai melhorar mais rápido viu Bota hum, certo. muito bem nós estamos com outro agora Gil nós estamos com a, a na outra ponta da linha o Dr Fernando Ribeiro né uhum. que na verdade é o homem que cuida do coração da moçada aqui de São Carlos né <risos> E aí, doutor Fernando, quais que são as referências ou quais perspectivas para 2009? Olha, eu, eu continuo naquela aquela coisa de, de achar que a gente tem que caminhar mais leve. Esse mundo de hoje está ficando cada vez mais complicado, né? Dia a dia, parece que a gente tem que pôr mais coisa na mochila para andar e a gente vai perdendo o gosto pela caminhada. E isso eu tenho visto muito, muita gente, assim, estressada, deprimida sem vontade de viver, porque a mochila está pesada. Então, para 2009, o que eu espero é esvaziar um pouco minha mochila, caminhar um pouco mais leve, poder curtir um pouco a jornada. <risos> Isso que eu tenho pensado para 2009. E lá, e lá da, em Araraquara, nós estamos ouvindo, que está permanente no programa aqui, é a Gil Samara Moura, né? Que, é no, que é dançarina e desenvolve um projeto com uma escola maravilhosa lá de música, de dança, né? E nós estamos falando exatamente dessa coisa da formação. Né? E aí, uma das pautas, quando você fala esvaziar as mochilas, né? aí eu pergunto para a Gil o seguinte, Gilson. É, quando a gente tem um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, né, e vendo aqui na, na, na reportagem que a Helena escreve, né, que ela fala de um enfrentamento com as academias, né, que você está fazendo desenvolver um tipo de um projeto de, de de de de formação na dança que é de enfrentamento ao contrário das academias de dança, né? o que que é isso, o que que ela está O que, que significa essa parte da Ah, da significa assim que a, a história da, das academias é, no Brasil, na verdade, ela é voltada muito para a competição e para a comercialização então é, a escola municipal por exemplo ela nunca ela ela por uma das da, dos braços da filosofia da escola é não participar de competição e concursos de dança isso é maléfico para dança é para arte porque acontece é um é um grande é, comércio que existe em torno disso e, e então assim esse enfrentamento é principalmente porque a escola vem com uma filosofia diferenciada de não competir de entender a arte como um, um mecanismo é, para a, a, a solidariedade, para a, o, o encontro com o outro e não para a competição com o outro, né? E, e também por conta dessa não comercialização. Então, assim, ali é um lugar onde a criança encontra liberdade. É isso, assim, que eu a gente mais pensou dentro da escola liberdade de criação, liberdade de expressão, então essa eu acho que talvez seja mais nesse sentido que ela esteja falando Fernando, nessa fala da Gil, qual que é o link com aquilo que você acabou de falar? <risos> eu acho isso feito, né, essa loucura do mundo atual, tá pegando nossas crianças, impressionante Que cresce o número de crianças que procuram cardiologias por dor no peito, né? Ou por colesterol Sim. elevado. Parece que essa loucura a gente está transferindo até para as crianças. Né? Parou aquela, aquela história de brincar, de ser um período mágico da vida. Parece que é, um, é o período produtivo de que se expandir tomando a infância, né? Que é uma judiaria, né? Brincar é tão bom, né? a brincar mesmo. Dançar é ótimo, mas aqui quando você dança para ganhar a vida, é um, um problema diferente, né? Como jogar bola é gostoso, mas quando você joga bola, para a vida jogando bola, é complicado, é um emprego, é um serviço, é uma responsabilidade e que não tem a ver com brincar, com aprender, com, com o lúdico, né? Eu acho que é isso, nós estamos frustrando nossa vida, mas também estamos empurrando um pouco para nossas crianças que estão ficando adultos antes tanto do tempo. Que, aliás, eu vi uma matéria recentemente, o número, o peso dessa as crianças, cresceu absurdamente, né? Exatamente. E nas escolas também, você tá sentindo isso, Gil? Por exemplo, o cara que chega para fazer uma dança e tá fora do peso, enfim, tem que fazer um tratamento de saúde, como é que é isso? É, existem alguns casos assim na escola, inclusive até porque a gente não exclui pelo biotipo, né? Então, isso é uma coisa também que é diferenciada na escola de dança. Normalmente, as escolas de dança que tem, assim, uma, uma seleção É, exige, exige um biotipo que é alto, magro, tanto de perna tanto, E isso não acontece na escola de dança Então nós temos vários casos na escola de dança de obesidade, diabetes em criança é, E outros casos até um pouco mais sérios Mas a, a escola ela estimula justamente essa motivação pela criação, pela liberdade, pela brincadeira Pela integração com o outro. E eu acho que essa, o que está acontecendo, que também vai levar a um estresse aí que é, é muito comum, é essa total uh, obstinação que os jovens estão tendo hoje pela... Internet, quer dizer, que não é um mal, é maravilhosa, foi uma das maiores criações, a gente está podendo poder estar conectado com o mundo, só que é, os jovens hoje passam horas e horas e horas e horas sentados, falando no MSN, no Orkut, não sei aonde. E isso vai ser um, um eu acho que vai ser um grande é, problema para a humanidade, porque eles deixam de se movimentar. Então, esse é um grande problema, eu acho, que a criança, ela nasceu para se movimentar e para explorar todo esse potencial criativo que ela tem, né, motor. E ela, e, e acontece que tanto na escola, que também estimula muita coisa da internet, vai fazer pesquisa assim, assim, assado, como também em casa, que praticamente todo mundo tem acesso hoje à internet. Então, acho um grande problema. A escola de dança já não, ela... Ela busca, assim, trabalhar essa interação por meio do movimento, da integração, da criatividade. Acho que isso que é o mais legal, assim, na escola. E não existe quem não goste. Legal. Fernando, bom, eu vou passar pra você pra poder encerrar, porque eu tô cortando aí o no meio da tua, a tua... você tá fazendo uma consulta, né? Já atrasando a tua consulta, né? Mas, enfim, então, já que você vai esvaziar a mochila, né? E eu sei muito bem que isso faz bem, né? Você me ensinou inclusive a esvaziar as mochilas, né? É... Me diz uma coisa, meu velho, qual que é o grande plano para 2009? O que que você está planejando? O que que é o grande plano? Porque eu, agora nesse mês de janeiro o Ricardo deu a ideia, inclusive, né, é, da gente fazer chamar as pessoas para dizer, qual é o grande plano que você tem para 2009? É, uma pergunta Além de esvaziar a mochila. É uma pergunta importante. Uma coisa que que eu acho que nós Que, pelo menos meu caminho pessoal tem apontado nisso, é, é, com, com esses vários impedimentos, pela vida, é, eu acho que eu fui perdendo gosto, é, por coisas simples, é, então eu tenho, eu tenho, tô, tô fazendo isso, tô, tô nesse, nesse, nesse projeto de, de, de voltar a ter gosto Por, por, por, por várias coisas que não o meu produtivo que não o meu dia a dia é, que não aquilo que me empurram goela né eu quero descobrir os gostos quero é, sair mais é, viajar mais ler coisas diferentes ver coisas diferentes não simplesmente aquilo que, que me é produtivo que faça algum crescimento então é, é tirar um amortecimento do meu sentido seria esse o meu, meu projeto aí da de, desses tempos. Né? Então, é como é, nessa história, nessa metáfora de, de viajar com a mochila, nisso já descobrir os gostos da viagem, porque a vida, no fato, é a viagem, não a chegada que a gente vê onde chega, né? mas descobri nesse caminhar gostos diferentes que me, me dê mais prazer pela vida. Acho que esse é o meu projeto. Queridíssimo, obrigado pela tua participação. Aliás, podíamos fazer um inteiro, né? vim aqui é. falar de coração, de figo, de tudo mais, né? É, muito obrigado, doutor Posição, Tá legal. E a gente é. se comunica então. É, gente... ah, ótimo, um abraço. Um abraço, até mais. A gente vai é. estar sempre aí tentando, então, desse programa ParactoZoom, em janeiro, trazer alguns pessoas falando sobre os seus projetos também, acompanhando sempre o nosso convidado que fica aí o tempo todo, como hoje, estamos com o Gil Samara Amor, Vamos atrás de mais um. Abram aspas. Como vivemos no Brasil onde prolifera a abominável cultura de, quem, de que quem chega ao poder dispensa quem contribu, contribu, construiu os quatro anos anteriores e os governos municipais serão trocados no primeiro dia do ano novo. Há que se preocupar com a continuidade desse importante projeto. Enfim. Já falei aqui no começo, já fazendo a pergunta, há uma preocupação, Gilson, Eu sei que isso é um pouco até te coloco numa saia justa, mas assim, há uma preocupação da falta de continuidade desses projetos. No que você vem sentindo nesse todo há uma uma, uma, uma liga de que não só em relação à escola nacional de da escola municipal de dança, né, mas pensando um pouco a política na sua amplitude que você acompanha, né, o Ministério da Cultura, você acompanha a secretaria com os projetos no Pactal. Você tem uma perspectiva de que essas ah, tá, de fato esses avanços, esses esses ah, essas primeiros passos estarão garantidos é isso? Não, eu, eu tenho essa essa esperança, mas também tenho uma uma certeza de que com os projetos consolidados, aqueles que tiveram é, essa essa implantação Uh, coletiva, com muita gente envolvida, no caso da escola, os pais, funcionários. Isso eu tenho certeza, assim, da continuidade. E acredito que toda continuidade de projetos, ela só é garantida via multidão, via coletivo. Então, eu acredito que vários projetos aqui em Araraquara é, ser, vão, vão ter continuidade mas que também merecem atenção de como, né? Então não basta, como eu disse no começo do programa, não basta dar continuidade. Ah, continua, tá aberta, as portas continuam, recebem alunos. Mas como isso acontece? Quer dizer, quem tá gerenciando, quem tá coordenando, é, existe uma preocupação com a filosofia, manter a filosofia, ou se vai mudar, Para que que vai mudar, se tá dando certo. Então... Várias coisas assim me preocupam, mas eu tenho um pouco de tranquilidade em relação a, a, ao município de Araraquara, porque já foi dito que muitas coisas vão continuar, né? A, em nível na, federal eu vejo um grande avanço, até porque eu tive meu... Eu tenho um grande amigo que trabalhou nesses anos aí, que é o Elvio, <risos> e que trabalhou muito, muito, muito. Então, assim, na verdade, eu acredito muito que a gente esteja caminhando para uma evolução na, na área da cultura. Ainda tem o grande problema do orçamento, né, que sempre o orçamento da cultura, ele é deixado para discussão... E, e que e não é ampliado então acho que esse é um grande problema quando entenderem que tem que ter 2% de orçamento a cultura no mínimo, eu acho que muita coisa vai mudar legal, Gilson, você tocou num ponto bem interessante que inclusive agora que é a coletividade, né? de juntar as forças pra conseguir realizar e o trabalho em conjunto e tal e agora a gente tá na linha com mais um mais um convidado especial que eu acho que tem bastante a ver com isso que é o Pablo Capilé lá de Cuiabá, você tá ouvindo a gente, Pablo? eu sim, velho E aí, tudo beleza? Tudo beleza, sempre. E aí, a gente está aqui falando um pouco sobre as previsões para 2009 e também falando de quais são as perspectivas e quais são os projetos. né? E aí agora a gente está ah. conversando com a Jussamara Moura, lá do, da Escola de Dança de, a, a, da, Municipal de Araraquara, falou que está com um projeto bem legal. E aí, a gente estava exatamente falando do, da importância do trabalho em, em coletividade mesmo, né? da massa construir isso. Eu acho que isso uhum. é um pouco do que a gente quer para 2009, não é? Sim, é aquilo, né, velho. Para mim, eu acredito piamente que hoje em dia até para você ser egoísta, você tem que pensar coletivamente. <risos> Mas não tem mais condição de simplesmente não enxergar que qualquer tipo de consolidação do cenário, principalmente dentro do, seu, do setor cultural, passa pelas redes colaborativas, né? Eu peguei um pouco do que ela estava falando em relação ao orçamento e etc. Eu acho que passa É, por uma ampla discussão em relação ao pacto de todos os setores da cadeia produtiva da cultura em prol de, de obter um foco mais preciso em relação a essa nova lógica do mercado, né? Uma lógica colaborativa, uma lógica associativa, uma lógica cooperativa, sabe? Onde várias cidades fora do eixo começam a estruturar... É, é, alicerces, tanto ligados ao poder público quanto à iniciativa privada Para subsídios de novas tecnologias ligadas à cultura uhum. Então eu acho que o ano de 2009 ele vem para reafirmar Tudo isso que tem acontecido nos últimos anos né? Dessa explosão da, da, da, da economia criativa no mundo e no Brasil Pablo, boa tarde ao Elvio, tudo bem? Fala, Elvin. Tudo Beleza. Belo é o seguinte, a Gilsa, Gil, como está falando aqui da escola de, de dança e tal, você coordena o Cubocard aí, é isso? Cubocard, ah, ah, né? Espaço Cubo. Espaço Cubo, né? O Cubo que tem, o Cubocard não, o Espaço Cubo. O, o pessoal, na, em relação à dança, hein, como é que está esse movimento? Como é que está o Espaço ah, Cubo não. em relação à dança? Cara, a gente tem um parceiro, uma, uma parceria muito foi com, com o movimento de teatro, né, com a galera das artes cênicas e cada vez mais a gente tem tentado englobar a galera da dança na história toda. A gente começa, né, com a perspectiva mais da dança urbana mesmo, da dança de rua, com a galera do, do movimento hip hop, principalmente os b-boys, e a gente começa nessa organização com os b-boys e com o tempo a gente veio trazendo para perto também outros grupos de dança que tem se integrado ao CuboCard, que é o nosso sistema de crédito aqui, né? Então, a gente vem auxiliando a organização da Mostra de Dança, que é feita pelo Balé Caroline, a gente auxilia também na, nas batalhas de break, que são organizadas pela Cufa, que, que é a central única das favelas aqui em Mato Grosso, e estamos cada vez mais tentando trazer esses artistas para o debate macro, né, para discutir política pública, para discutir integração dentro de coletivos, porque aqui o movimento da dança sempre teve muito ligado às escolas de dança, né, aquele modelo privatista de se enxergar o, o, o movimento, e até então não tinham pessoas dispostas a trazer esse movimento para um ambiente mais coletivo, para um ambiente mais cooperativo. E agora o Balé Caroline começou a se abrir mais para essa perspectiva e tem trazido novos agentes multiplicadores para desenvolver ações em conjunto. né? Então, está acontecendo mais ou menos dessa forma. Legal. E o Gil, você, você participou já de algum encontro em, em Cuiabá, teve alguma atuação? Como é que você vê essa não, fala do. Não, eu, na verdade, assim, nem conheço. Tenho uma curiosidade pra. Eu conheço algumas pessoas que trabalham. É, Mas que via Itaú, via a, a outro, outro projeto. Mas lá eu não conheço, não. Tá, você já chegou a atuar, já dançou em Cuiabá, enfim, como é que. Não, não, e tenho, tenho vontade de conhecer todo esse país. Tá, legal. Então, Pablo, Pablo tá aí, vocês precisam fazer esse contato. Depois a gente passa aí é. os e-mails, né, pra vocês estarem trocando. Ótimo. Porque, inclusive, conhecendo, não conheço pessoalmente o trabalho lá do, do, do pessoal do Espaço Cubo, mas tem muito a ver com essa discussão de vocês aqui da dança, Exato. em relação, principalmente, essa coisa do interior de São Paulo, a preocupação do espaço, essa cultura fora do eixo, então, né precisa é, se juntar, né? Exato. Bom, sem voltando. Dúvida. Desculpa, fala, fala Pablo. Não, sem dúvida, é isso aí mesmo. Já se conectar cada vez mais, a gente está à disposição aqui para entrar em contato com a galera da dança daí. Quem quer saber sobre o Espaço Cubo, o que jogou no Google Espaço Cubo, tem essa informação, é isso, Pablo? Tem tudo. Tem, tem espaço tudo. Espaço Cubo, Festival Calango, Macaco Bong, Vanguard, Hellcit. Circuito Fora do Eixo, Abrafin Jogou no Google, você acha tudo isso Todos eles têm site, eu tenho portal Legal tudo Então Google agora é o seguinte, público. Pablo, você conhece o Ricardo Bastante tempo, né? Conheço Esse bem. lado dele de guru, de fazer previsão <risos> de, de, de, de, de tempo, essas coisas todas você não conhecia, né? Não, não conhecia não <risos> Ele vai fazer aqui algumas previsões Pra 2009, tá? Aham. E depois eu quero que você, você e a Gil, você comente Tá, beleza. Tem ótimas previsões aqui que é. Os Estados Unidos invadem o um país para defender a paz mundial. Caraca, isso não é previsão nenhum. Eu acho que vai acontecer. Ah, vai lá, mas o próximo. Um grande terremoto vai arrasar uma cidade inteira. Caraca, dá o nome do da Brasil. cidade. E o Brasil vai bater o recorde de produção de alimentos. Que o Pablo perguntou se é do Brasil que é, é do não, terremoto. Não, não, isso aí não sei ainda. Eu não tenho esse nível ainda. <risos> Poxa vida. E aí, Pablo, o que, que você acha? E o Gil? O que, que vocês acham dessas previsões do Ricardo? A gente não pode esquecer agora que nós temos um Barack Obama, né? Então nós estamos. Já é o próprio terremoto, então, né? <risos> é. Então, mas, e Pablo. Queria que você falasse um pouco aí das perspectivas mesmo para 2009, dos projetos principais. Quais são os projetos que são aí a, a cara aí esse ano? A ah, cara tem muita coisa. A primeira delas é, é a instalação do Banco Cubo, né, em parceria com o Ministério do Trabalho. A gente vai estar desenvolvendo o Banco de moeda complementar. Na verdade, eles têm um projeto de Banco de Moedas Complementares. que vai ser instalado agora em 2009 e um por estado. E aqui em Mato Grosso vai ser o Banco Cubo. Legal. Além disso, a gente está também trabalhando para consolidar a moeda complementar em outros estados. A priori, no Acre, com o Catraia Card, e em Uberlândia, com o Goma Card. Para futuramente, a gente conseguir criar o Fora do Eixo Card, que seria a integração dessas moedas complementares nos coletivos de cultura urbana do país. Então. Além disso, tem os projetos pontuais também, né? A ampliação do Portal Fora do Eixo, a realização do segundo festival Fora do Eixo... É, a Abrafim também dando, se consolidando ainda mais, tentando chegar aos 50 festivais em 2009, hoje já são 34, é, tour de bandas cuiabanas para fora do país, o Macaco Bong e o Vanguard vão para o South by South, esses de lá devem fazer uma turnê de umas 20 datas nos Estados Unidos, depois no segundo semestre a gente pensa numa turnê europeia, bancada aqui pelo governo do estado de Mato Grosso, Então a, a proliferação dos coletivos pelo país, né? A consolidação destes, hoje a gente já tem mais de quarenta coletivos aí no circuito fora do eixo, só em Minas no último ano aí surgiu oito, nove coletivos muito conectados com essa nova lógica, então tem muita coisa bacana acontecendo que em 2009 a gente vai dar continuidade, né? Pablo, eu preciso de um grande favor nós precisamos de um grande favor seu que é o seguinte, uma das perguntas que mais tem cutucado a gente aqui é o significado conceitual do que é Paracatu então nós estamos perguntando para os entrevistados o que é Paracatu <risos> que pergunta Cara, difícil eu... o que pra você é Paracatu eu acho que é uma introdução de uma música do Do e Tom Zé? Uma banda de São Carlos, né? Não, do Tom Zé, do Tom Zé. Mas assim, é. quando eu falo a palavra Paracatu Zoom, o que que te vem na cabeça? Ah, cara, eu acho complicado. Eu não tenho a pretensão de querer traduzir, não. Não tem? Então não. deixa a mim aberto. Então tá, porque nós vamos ter que dar essa tradução, porque já mandaram um ofício pra gente aqui em três dias pra gente sintonizar <risos> o que que é Paracatu Zoom e nós estamos com essa dificuldade. Mas, Pablo, muito obrigado pela muito tua obrigado. participação. E espero que você venha aqui um dia ao vivo, né, meu velho? É, tá defendendo essa visita ao vivo ainda. Bacana, é. Faz hora que eu tô falando que eu vou pra ir, não apareço, mas <risos> espero que em 2009 uma das coisas que que se confirmem também nas previsões <risos> eu conseguir estar indo para São Carlos. Tá, e, em, em breve também Gil Samara está entrando em contato contigo aí para botar ah. a conversa do, do do espaço, né Gil? Uh -huh. Quero muito saber tudo isso. Então tá é bom. Bacana, tô à disposição. Obrigado, Obrigado Pablo. Um, um abraço, Pablo. Felicíssimo 2009 para você. Para vocês também, valeu. Ótimo um abraço, Gil. Um bom, voltando Gil e aí sempre falavam que a gente era bastante desorganizado. Você já viu essa conversa, né? Opa. E aí, se tem uma coisa que esse programa está ficando é extrema Organizado Super dentro do legal. caos que é. Então, só para você ter uma ideia, olha só a programação do Paracatuzo. Senhoras e senhoras ouvintes, olha só como é que tá esse programa. Na semana que vem, dia 14, a gente vai receber os um cineastas, dois cineastas um cineasta de Rincão, que recentemente ganhou um prêmio, um filme O, so, o, o Melhor Sorriso de Getúlio, né? O Fernando Schmitz e o Marcelo Machado, que era lá do Olhar Eletrônico, né? E agora tá desenvolvendo um projeto, acho que é aí na Uniara, né, Gil? Sabe alguma coisa disso? Não, não. não. Parece que ele tá desenvolvendo um projeto aí na Uniara. Na... Com o Uniara é, um trabalho, que é um cara que veio do, do, junto com o Fernando Meirelles, com o Marcelo ah, Taski, enfim. Esse é do dia 14. E nas sequências, às 20 horas, lá na Oficina Cultural, a gente vai passar o um filme, né? E lá tem um debate sobre esse, isso é Paracatuzum, não é só também as entrevistas. Claro. No dia vinte e um, a gente recebe aqui o Sacomano, né? Que já foi secretário de Ciência e Tecnologia aqui da cidade, é um radialista, tem um programa toda manhã numa outra rádio aqui da cidade, Exato. tá? Que vai estar discutindo também esses projetos de ciência e tecnologia. No dia vinte e oito, né? O Mauro Cortes, que agora é o nosso... O que que ele é, afinal de contas? Ele é professor aqui da universidade? Secretário, isso, secretário de, uh, de recursos humanos. Recursos, recursos humanos, diretor Secretaria de recursos humanos. humanos aqui da universidade, que eles vão estar discutindo também a profissão do músico na noite de São Carlense, inclusive com outros músicos, né? Isso. Vão estar aqui no estúdio e tal, falando sobre isso. E no dia 4, né um debate que nós estamos armando aqui uma conversa entre Isaura Botelho que na minha opinião se é que tem algum valor né tem um, um, uma uma uma das maiores conhecedoras né da cultura né e uma pessoa que está no Ministério da Cultura praticamente desde antes da da existência do no Ministério da Cultura e o debate é com o Daniel Zem é isso Exatamente. falei certinho Daniel Zem que é secretário de Cultura no Acre e que foi recentemente eleito presidente do, do Fórum Nacional dos Secretários de Cultura do Estado. Isso, isso que está ao... de cultura. Então quer dizer, você está vendo que o programa é sério, né, Gil? Nossa, é fantástico. Estou <risos> brincando porque na verdade a ideia do Paracatsum, que você vai definir para nós, que nós vamos mandar em três vias, né, para o Dr. Daniel D. 2 né, que é o responsável aqui pelas nossas é. cobranças epistemológicas, né? Então nós vamos enviar para ele. Mas e aí, continuando então, Gil, o que que você tá. o que que, que que é a sua perspectiva, o que que vem para 2009? Olha, eu, eu pretendo dar continuidade aos projetos aqui do Grupo Gestos, mas eu tenho um, um projeto que já estava sendo gerido e que parece que vai poder acontecer agora. É, na verdade, o ano passado eu estive é, com, um, com um coreógrafo iraniano durante um mês nas favelas do Peru, em Lima. Nossa. E lá nós assim, conseguimos fazer um trabalho incrível com as crianças, E fizemos um projeto depois juntos, que se chama é, é Educação, Arte para Crianças, em, em inglês. E para desenvolvimento desses projetos em toda a América do Sul. E parece que isso vai rolar, com o apoio do governo holandês. Caraca! E então, já começando a fazer isso, volto para o Peru agora, em fevereiro. E depois a gente vai tentar implantar em outros países que tem essa esse cinturão assim da pobreza e o foco a criança e a educação em arte e esse é um projeto enorme porque na verdade abrange crianças de toda a América do Sul né mas o meu sonho mesmo de 2009 além desse é poder fazer um trabalho também na África que eu já estou fazendo um, um link lá com Burkina Faso então Eu quero muito ir para a África esse ano também. Que ótimo. E, que ótimo. E aqui na região você não quer saber de nós? Tchau. <risos> não, aqui, aqui eu continuo. Aqui Aliás, eu como morada. é que é esse diálogo na região? Como é que é essa conversa? Por exemplo, você que tem esse trabalho, que é mundial, né? Que todos os continentes e tal. Como é que é? Você que é uma referência. Não sei que você não gosta muito, mas como é que é esse diálogo? Com... Acabou o programa? Caraca, tá todo calma. mundo me avisando aqui que tá acabando <risos> o programa, cara. Tem um minuto, dá para você falar alguma coisa em um minuto? Esse Não, último calma. minuto é seu, então vai lá. Ó, para Catuzum, eu já vi um passo de sapateado e eu quero fazer depois reproduzir esse som aí para para vocês. Ah, que, que, ótimo, que ótimo, que ótimo, maravilhoso. Esse aqui não vai ter uma, ele não vai ter uma definição verbal, mas sim uma, uma definição visual ou, e sonora. Então Olha vamos fazer ótimo. o seguinte, ó. Dia 4, então já tem programa. Então a gente joga mais 7 da 11, dia 11, o que a gente podia fazer é o seguinte, eu não sei como é que vai estar sua agenda, mas a gente combina isso, né? Uh -huh. A gente faz se o seguinte, coisa. chama você e mais um pessoal de, de de dança aqui de São Carlos, né? Uh -huh. E aí a gente continua esse programa porque desculpa, não deu para fazer ótimo, o programa. Vamos lá. Tá bom? Tá bom. Gil Samara Moura. Muito obrigada. Que agora eu inventei Gil Samoura, né? Vira uma eu coisa só. <risos> um Grande beijo sorte. pra você. Um, um beijo. beijo. Que Obrigado, querido. Obrigada. Por... Grande Obrigado. beijo. Esse é o Paraceto Zoom chegando ao final. E foi muito rápido, muito não? Rápido então e vamos rápido. lá. Contando. Cinco, Até seis, A semana que vem com mais três. um Paraceto Quarta-feira a partir das seis horas da tarde. Até mais. Continua a programação da Rádio Fiscal. Escute. Diferente. Diferente. Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah. Para cu zumbi, e e. Para cu zumbi, e e. Para cu zumbi, e e. Para cu zumbi,